Telefonoaren bestaldean eh, Manueltxo dugula uste dut eh, Arraztaldean, Manueltxo? Bai, arraztaldean Bai apur bat, eh, presaka arrapatu zaitu, baina bueno Ega eh, tarte honetan, ba, elkarrezkizta txukun bat eiten duguna, azkarra baina txukuna eh, Bueno, eh, programaren hasi eren esan dugu eh, Filtroko gerta urte urrena agertu dugula Augustoaren hobetalauan ogei urte beteko direla ba, Filtroko sarraskitik eta zu bertako protagonista zakot izan sienen ez da, igual laburpent txiki bat egin halkoa bazen user izan zen gertatutakoa eta nola bizi izan zen uten bertatik bueno eh or eg asketasen berda filtroa elpeko urte luze pasazirala aurretik ez da kastelan bi urte pasazirala luze piltroko filtroko egoerazan gu gozer alabaten egeuden hiru lagun a, a, iran, amairu atxilotu bezan gina, baina iru izpensio manakoak, eta bueno horko ezak opizkala entregatuzi gu nun hau zarek, tingukzen da hori ziren nun, ya, nun e, ura ere ziren nun ura azteari ere da orduan e, soluzioa zantzen, e, bueno, hoian negoziatu zen, hospitalea salida salida bat hospitalea Eta horrela heldu binean piltroa. Geo piltron, gobertak kari esan zen, e, guretzako zingintu ezin izkoa. Ez, Herribaten elkartasunat denetan, hor adiraz izen, pital barroan geuden, baina bagun un informazio kanpoan ze gertat esan, eta guretzako esan baina arri, arri, arri, arri, arri, arri, eta nik inoixe sentituetan elkartasunik... E, zintxoena, beroena, desdekin nola izan, ezke, hori, e, ez dago esplikateik. Bai, azkenean, e, zuen estradizioaren kontrako a, protestaldiak izan ziren, bai, augusta nabeta laguan berta, baina baita aurreko egunetan ere, ez da, giroa berotuta zegoen, eta bai, poliziak eragin zuen e, errotik mostea, ez da? Bai, hori, baina, horretik gulertu behar da, ba, guk, kartzelan, ingitu la hor, di urte, irribezetan, mar bat egun, ez Eta hor, Uruguayko herriak gira elkart. Adiraz dito, nah, Eta ziloaren aldeko Uruguayko komisio, no nahurren lan bat ez da. Gero baita, ez da, Euskal Herretik gire, emendik, jende bajut eta familiarrak, eta egin lan bat, lan bat, nun, Euskal Herriaren borroka, gure zean borrokaaren zea, Uruguayen herri guztian, ba, adiraz, da gualein dukinen, zerri geren, eta zer borrukatzen ari ginen. Hor, estatu espanyolari irauazien genio da. Berai eka atxilo geta amazitzen, lau egunean, estraizioak eukosituzten. Horten zion beti, tiroak ulatatik. Eta gure uste dut, erreprensioa, ondiok, internalzioa izan, izanen eh, goberno espanyol. Horten zion beti, redada masivo horarte or horratze txanemon. Azkoa urugainoi lortu taio beste herri batzuek pasatzea den ustet espainolen porrot bat izan zela naiz da guretzako hiru ustagitak aktuak izan gienen eta baina horri or hor ikusten datu hau ulertu berda herri baten elkartasuna landua izan zela herri horrek lerri dizulako baneratu azilo sea eh, horri bertan iniestuna tampoko baiti Kampoko borroka etorri dana lan azilua matea, eta orduan ola filtrokoa beste lestago lertzerik. Eta orren ziden eh... greba de horrek dena que zen, da bueno, filtro aurrean esplanaran gauta egun permanente onzan jendean. Ez dago da lertzerik recorrido dana pasatzen espada, zah. Ay, eh, Hai pato zua eskenean? Espainiara estatuak errepresioan salto kualitatibo edo eman nahi izan zuela, eta nahi zeta bai, estraditatu zintuzteten, porrotu bat izan zela, azkenean agerian geratu, geratu zelako ez da, bere jarrera. Eta... Hori da, eta guk gu, gu alde horretatik, eh, guk estraditatu bezan ginen, baina beste kaldetik, gure emozioa handia zien triste, zona gilda baina maña beste galdik bueno erantzun batean zen herri bate bere elkartasuna masun eta guk ere ze genuen gure borrokaren zergatiak zabaldu bezke eta bai uru dina inguru lenean orduan daugasu eh, zela izango zati ero bo, alde batetik tristura zertatzu sana zertatu zelago eta beste galdetik guk egindako eta gure lagunen lana zerago bai eta bueno 20 urte pasadia da honeko edo 20 urte iaia -ia, guste oneteko dira esan duten bezala nola bai. bizi duzu urter urterren hau ez dakit sentipenak gaburu bat ba e, memoria historiakoaren beharra sarratik uste duzuk dela garrantzitsua e, bergooratzea memoria egitea garrantzitsua, garrantzitsua da eta garrantzitsua da eta zertatu zenekin herri batekin eta guri elkartasuna eman zegon urugaikoak jendearekin zag garrantzikoa garrantzikoa bat ere gu gonbiok badurugo lagunatan arai hartan estraizioa eman esietena laune matu eta uste gaur gaina portea ingurunean lduka da la bat tortuilla da eh da. Nola bizi, ba, nahetako izango dira egun batzuk eta daur berk, eta, eta feitea zorla, emoziozko egun batzuk e, oso oso garri izan zela gordoan eta nahetako unki garri izan zelago urtero. Eta dalago, Zia, etaki, nola ez zan, herri bat dugu guzkal herri, baina digarren herri bat bat dugu guretzeko anonginen entako, uruguai digarren herria izango da betirako. Bai, ez dakit, eh, ze harreman mantentzen duzun urubairekin, bertako borrokarekin, badaukasun kontakturik... Eh, Osa, bueno, o zure biharren herria dela aipatu duzu, baina hori o sea, bai. materializatu egingo da, ez da? Bai, nik eh, kartzelatik aldiz egon ezan da urten eh, irugaren aldia, ez da? Horon, jende batekin daukago harremana eh, eh, oso oso ona, hombre. Ez e, guzti guzti egin, baina batxokin genditzen da, betirako harreman bat, ezta. Bai, eta bueno, urte hau e, gogoratzeko, uruguayriko herriari, ba, bere elkartasun internazionalista eskertzeko nolabait, e, ekitaldia izango da oñatin datorren larun batean okerozpanago, ezta? Bai, eta, eta larun batean. bat egu guztiko ekitaldia, bai. nazkeari popularra, eta saia guztiak inoiz ez Bai, eh, ez dakit, e... jendea bertaratzeko edo bertaratera animatzeko ba digaldirik gainduzun edo amaitzeko zerbait gaitu nahi duten. hemen aurretik aurko, prentza aurreko prentza aurrekoa liburuan sea ta oiartzen da oinatiko euskal memoriako taldean izenean eta 21eko Azkapenak eztetzen du, eta programak eta jarritzen no? du. Baina, aldeti deitu mundu guztiari, partartzeko hor, eh? eta gure elkartasunerdu gure bezartkara du gure du, ega, bidaltzeko ere, aproetxak egun Eta baina, hor daudela gondiok, nahi dagoa urte pasa, eta animatu duz eik guztia gondiok eh? eh? borroka gozatu dut eta nere urua izan da eh, eh, baina arriba a Euskeltxan eta. hor jarraitu, hor jarretu berdugu, baioga. Bai, ba, ez da git, arriba a Euskeltxan no horrekin utzigu dugun elkarrizketa edo beste zer geitu nahi josun amaitzeko. Ne, eh, nik gustete eh, zendeak, bueno, edimentot oñatzi ne ukodu la okazioa. Herren gaur bertatik hasita liburuaren mandaldia da o. amazazpian, hor berri eh, du ditugu du, horko guertaerak e, aziratibuzka eraino eta nahi duenak, badau da o, izango du nun enteratu gutxigora berabentet zegertatu zen da zezentiteneo se ziren eh, urte hartan, ez da Bai, ba, gure partetik eskerrake matea adezalamblarreko irratxa joan edo mikrotan egote batik mi esker benetan, bat da, ba, zurekin itzein alizatea, eta bakizu nahi duzun neherde. Bueno, ba, neheretik bukatzeko, bezarkada bat, zarkazintzo bat, eskaldumaten bezarkada bat urueko herriari, eta bat ezbe normari, eta nando morroni amari, eta beste azten, han intzena Roberto Fakal, baina miririk, baina bia irik, agur eta hori berriro eta eta ez gela haztuko. Bai, hitzoiekin ba, utziko dugu, mila esker gurekin izateatik eta urren arte. Ba, lezkerrik ezko zehuei. Baina, agur, eh?